Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan na'abduhu wa rasuluhu Qala Allah Ta'ala fi al-Quran al-Karim A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih Wa la tamutuna Ya ayuhana suttaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nasi wahida Wa khalaq minha zawjaha Wa baffa minhuma rijalan kafiran wa nisa Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqib Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa quulu qawlan و يغفر لكم ذنوبكم ويطيع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم فَإِنَّ أَسْتَقَالَ الْحَدِيث فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَرَ هَذِهِ هَذِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَهُ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بعد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 Keluarganya Dan segenap kaum muslimin Yang selalu istiqamah Berpegang teguh dengan Islam Sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram para Pramirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini Dan selanjutnya insyaAllah Kita ingin Membaca satu kitab yang ada di hadapan saya sekarang yang berjudul Idahul Mahajah fi Bayani Sabili Salaf fi Ahdil Dini nufahmi walamal bihi walda'wati ilaih cukup panjang memang uh, judul bukunya dan buku ini berkaitan dengan manhaj ahlu sunnat wal jamaah dalam banyak hal prinsip dasar akidah ahlus sunati wal jamaah dalam banyak hal dan pengarang di sini menyebutkan ada 96 bab berkaitan dengan manhaj dan insyaAllah di setiap pertemuannya kita berusaha untuk membahas satu bab Artinya, per setengah jam dengan satu pertemuan ini, kita akan bahas satu bab dan mudah-mudahan yani kita diberiki, eh, diberikan umur panjang untuk bisa menyelesaikan yani, kitab ini. Tentunya yang sangat bermanfaat. Pengarang bernama Syekh Faisal bin Qazar Al-Jasim, Hafizullah Ta'ala, ulama... Ahlus Sunnati Wal Jamaah Masih hidup beliau tentunya Di atau dari Kuwait Dan sebelum kita Membahas bab-bab tersebut Kita akan menyebutkan Pada pertemuan pertama ini Berkaitan dengan Judul buku Dan juga mukadimah dari pengarang Berkaitan dengan Keterangan singkat Tentang apa yang beliau Berangin dan tentunya yani, Kitab ini mudah didapat Siapapun diantara Pemirsa yang ingin membaca bersama saya Silahkan di-download Bahkan mungkin di website pribadi beliau juga ada Silahkan googling Faisal bin Qazzar al-Jasim Maka akan ditunjukkan Kepada website pribadi beliau Dan pilih buku ini Ibahul Mahajja Fi bayani sabili salaf Fi akhzid dini wa fahmih Wal'amali bihi wa da'wati ilahi Idhaq al-mhajjah Idhaq Keterangan Penjelasan Al-mhajjah Secara bahasa Al-mhajjah adalah Al-tariq Jalan dan untuk lafaz atau kata ini ada di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal al mahajjatil bayda lailuha kana la yazighu 'anha illa halik aku tinggalkan kalian di atas al mahajjah aku tinggalkan kalian di atas Al-Mahajjah Al-Tariq Imam Al-Munawi menyebutkan, eh, al al menyebutkan al Muslim tentunya hadis ini Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menyebutkan Al-Mahajjah Jaddatul Tariq Atau At-Tariqul Jahid Jalan yang baik Dan disebutkan keterangan dari para ulama Jalan yang baik adalah Awsatul Jalan yang pertengahan Untuk kasus bahasan Kita tentunya ya Dalam masalah agama Artinya Tidak guluh berlebihan Dalam banyak hal Tidak ifrah Berlebihan Atau juga-juga tidak tefri Tidak berlebihan Atau tidak mengurangi Tidak sampai level Menyanjung dan menuhankan Atau bahkan menistakan Jadatul tariq Jalan yang baik Untuk maksud al-mahajjah al-bayza Jalan yang putih Jalan yang baik Itu adalah yang tengah-tengah Kata Nuh Muhammad SAW Taraktukum ala al-mahajjah tilbayza Aku tinggalkan kalian Di atas jalan yang baik di atas jalan yang lurus, layuha kana hariha. Katakan Nabi Muhammad SAW, malamnya seperti siangnya, sangat jelas. Kata para ulama, sangat jelas. Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak Allah wafatkan sampai Allah menyempurnakan agamanya. Jelas, tidak ada yang kurang dari syariat Allah Subhanahuwataala. Dan itu juga diantara makna kemaksuman untuk Nabi kita Muhammad SAW yaitu berkaitan dengan wahyu Ketika menerima wahyu Nabi Muhammad pasti hafal Kecuali Allah hendaki dia rupa Ketika menyampaikan wahyu Nabi Muhammad pasti menyampaikan semua Jelas Malamnya seperti siangnya hmm. Karena begitu jelas juga anha illa halik tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Bahkan disebutkan keterangan syekh Saleh Fawzan bin Hamzah Al Fawzan tentang al Mahjja al Baydaa, tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu ridwanuhi alaihim jami'an. Yang mana al Mahjja Jalan Al-Mahajjah Al-Bayyawa, jalan yang putih, jalan yang baik, adalah jalan jalannya Rasulullah, jalan yang ditapaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, wajahmu kaum, wajahmu kaum, wajahmu kaum Muslimin, dan tentunya para Imam kaum Muslimin yang mengikuti jalan tersebut adalah Al-Mahajjah. Jadi judul bukunya Ibahul Mahajjah. Penjelasan keterangan detail tentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idahul Hajjah fi Bayani Sabil As-Salaf. Keterangan dan penjelasan tentang jalan As-Salaf sahih. Dan bab pertama pada kita ini adalah Tentang makna as-salaf Kita tentunya akan pending di pertemuan yang lain Atau pekan depan Apa itu as-salaf? Siapa itu mereka as-salafus-salaf? Pekan depan insyaAllah Karena untuk pertemuan sekarang Saya hanya jelaskan judul buku dan kemudian muqaddimah dari pengaturan Ibahul mahajjah Keterangan Penjelasan untuk jalan as asalafus salih, fi akhdiin dalam bagaimana mereka mengambil agama ini, wafahmi bagaimana mereka memahami agama ini, walama lebih, walama lebih, dan bagaimana mereka mengamalkan agama ini, wajah matiilah dan bagaimana mereka mendakwahkan agama ini pada agama ini. Makanya tadi yang saya sebutkan di awal Setelah saya hitung Belum menyebutkan di sini 96 bab Semuanya berkaitan dengan prinsip Berkaitan dengan akhidat Individu kita masing-masing Prinsip Terhadap para pelaku dosa Beberapa bab Berkaitan dengan prinsip terhadap pemerintah Beberapa bab berkaitan dengan prinsip Interaksi kita dengan Orang yang menyimak atau tidak sepaham dengan kita dan yang lainnya dan yang lain wa a'lam bis al mushahidun al-kiram Berikut saya bacakan sedikit perkataan Syekh Saleh Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan berkaitan dengan makna sabda Nabi Muhammad SAW Al-Hajj Al-Bayda'a Kata beliau Wa hiya tariqatu wasul sallallahu alaihi wasallam وَأَصْحَابِهِ وَسَلَفِ الْمَةِ Maksud dari Al-Mahajjah adalah Jalannya Rasulullah Dan para sahabat Dan salaful ummah Orang-orang terdahulu umat ini Identik dengan para sahabat Tabi'in dan tabi'ut tabi'in Tiga generasi terbaik umat ini Habihi Al-Mahajjah Wattariq Al-adhi yajubu ala al-khalafi ayas lukul Wa ayasiru mahu iktidaan bil-kudwatu al-uzma Rasulullah s.a.w Inilah dia yang dinamakan al-mahajjah atau jalan Yang wajib kepada semua kita Umat yang datang belakangan al-khalaf Ayas Wajib atas kita untuk menapakinya, menjalani, wasi wa rumahu dan mengikuti, menapaki, menjalani bersama Nabi Muhammad SAW dan Salaful ummah, ikutian ilmu dan keutamaan Rasulullah SAW, mengikuti sunatul tauladan yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi ashabihi ridwanullahi alaihim jami'an man nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tajid para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an wa bi immatil muslimin dan juga para imam kaum muslimin dan dalam surah al an'am qul subhanahu wa ta'ala birmannya wa anna hadhal an'am 153 وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ dan bahwasanya ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala ka wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Khutwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan, thumma qala hadha sabilullah. Thumma khatta khututan 'an yaminihi wal 'an shimalihi wa qala hadhihi subul" Pada setiap jalan, syaitan menarik kita ke arahnya. Shatuhari ketegarul Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW membuat garis yang lurus di hadapan kami, di tanah tentunya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda: Hadis Syubuh, ini jalan-jalan yang lain. Aku disebilin minha syaitanun yaduilai. Setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Menyuruh kepada jalan selain jalan Allah, menyuruh kepada jalan yang menyimpang, menyuruh kepada jalan yang sesat. Kemudian membaca membacakan Allah ini. Muhammad telah Nabi Muhammad membaca wa anna hadza siratun mustaqim fa tabi'uhu dal jalanku yang lurus maka ikutilah ia. Ini guna bagi keterangan berkaitan dengan judul buku Ibahul Mahajjah fi bayan thabil salaf Ketangan jalan para uh, salafus salih Bagaimana mereka mengambil agama ini? Bagaimana mereka memahami agama ini? Bagaimana mereka mengamalkan agama ini dan juga tentunya mendakwahkan agama ini. Wabahu aladzim syeikh faisal bin qazzar al jazim hafidzahullahu taala. Berikut saya ingin sebutkan mukadimah kitab ini. <tuh> Kerana Syekh Faisal bin Qazzar al-Jasim Hafizahullah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Salatu wa Salamu alil mab'uufi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang diutus rahmat Untuk semesta alam Dan juga kepada para sahabatnya Keluarganya Semuanya Amma ba'd kata beliau Fahadha kitab Fibayani sabilin Wataiki salafi Fih akhdi Dini wa fahmihi Wal, wal amali bihi Wadja'wati ilaih وهو ما يعبر عنه أحياناً بالمنهج السلفي، وهو الجانب العملي التطبيقي من أqidه أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، وجزء من أqidتهم ومنهجهم. كتاب إلى كتاب اليوم، adalah Memerangkan arahan jalan Jalan as-salaf Bagaimana cara mereka mengambil agama ini Memahaminya Mengamalkannya Dan mendakwahkannya Siapa itu salaf? Pekan depan insyaAllah Tapi untuk sekarang minimal As-salaf Identik dengan Nabi Muhammad itu sendiri dan tiga generasi pertama, umat ini sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kitab ini, kata beliau, menerangkan bagaimana jalan salafus salih. Bagaimana cara mereka mengambil agama ini, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya Yang biasa diistilahkan dengan manhaj salafi. Cara beragama, metode beragama, salaful ummah, salaf orang-orang terdahulu, identik dengan Nabi Muhammad dan tiga generasi pertama umat ini. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Khairul kurni, thumma ladinayalunahum, thumma ladinayalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Apakah kemudian kebaikan itu hanya terkurung, terbatas kepada tiga generasi pertama? Tentu tidak. Tapi kebaikan akan selalu berkurang dan menyusut. Jadi, kitab ini menerangkan tentang jalan salafus salih yang biasa dikenal dengan al-manhaj al-salafi metode beragama menurut iaitu yani salaful ummah salaf orang-orang terdahulu ketika disebutkan, ditambahkan dengan ya di ujungnya Siapapun yang belajar bahasa Pasti mengerti Itu penisbatan Dan ini Bukan ormas Dan ini Bukan madhab Ketika seorang Kemudian disebutkan Salafi Berarti itu penisbatan Kepada salafus salaf Salaful ummah Nabi Muhammad SAW Para sahabatnya Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in. Metode beragama, cara beragama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bawah Ormas apapun anda, di bawah Yayasan, naungan Yayasan apapun anda, kalau cara beragama anda, cara anda memahami agama ini seperti pemahaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka anda salafi. Jangan kemudian seakan-akan ini adalah sebuah kelompok. Enggak. Siapapun anda. Ketika cara beragama anda. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Cara memahami agama ini. Anda mengikuti para sahabat Nabi Muhammad. Rizwanullahi Alaihi Jami'an. Anda salah. Pahami sebuah istilah. Tapi Tentunya. Siapapun di antara kita kemudian tidak menisbatkan dengan nama, penamaan tidak penting sebenarnya. Yang penting praktek. Apakah betul selama ini yang kita pahami dari agama ini seperti yang Nabi Muhammad ajarkan? Yang kita pahami akan agama ini seperti pemahaman para sahabat Bukan pemahaman kita pribadi Ketika itu terjadi Maka anda di jalan As-salafus-salam Maka anda memiliki manhaj as-sahri Dan ini lebih kepada Sisi praktek Dari manhaj itu sendiri dari prinsip aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Prinsip aqidah Ahlul hadis wal Athar. Dan ini adalah bagian dari aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Kata beliau, Walauhi bafahani lal-kitabati fi hadha kitab, Dan yang menurunku untuk menulis kitab ini, Ma raihuhu min masis الحاجة ila bayan هذا الجانب الأقدي العملي المهم. Karena kau menganggap begitu pentingnya untuk melangkan sisi akidah praktik dari manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah dijelat fih abadu kathir min alfurq wal di mana tak banyak tergelincir, terkleset, tersandung. Orang-orang yang kemudian menisbatkan dirinya pada Islam, kelompok-kelompok tertentu, jamaah-jamaah tertentu, dalam Islam, mereka banyak tergelincir dalam hal ini. Metode beragama Nabi Muhammad SAW dalam hal aqiyah. Sesudah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpraktiknya dalam hal aqidah, dan terbesar pilar maulimnya adalah bagaimana terbesar maulimnya adalah bagaimana yang tersudut dalam majelis sunnah dan jemaah dan pelar-pelarnya itu sudah tersamarkan dengan orang-orang yang sebutkan mereka. Menisbatkan diri kepada Ahlu Sunnah Semua mengatakan Ahlu Sunnah Tapi kok praktiknya beda Semua mengatakan Ahlu Sunnah Tapi kok praktiknya jauh menipang Cacau beliau Di antara yang mendukung saya menulis kitab ini karena beliau sangat Belumandang sangat pentingnya Untuk menerangkan prinsip aqidah Nabi Muhammad SAW di mana sekarang kata beliau sekarang maksudnya buku ini ditulis oleh beliau tahun 2009, dah lama sekarang pilar-pilar agama itu sudah tersamarkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan mereka ahli sunnah, tapi kemudian praktek ibadahnya menyimpang praktek akidahnya menyimpang kita fokus pada akidah, maaf ibadah ibadah ketika sebagian mereka منها أن كل من وافق السلف في توحيد الألوهية والربوهية والأسماء والصفات وفي باقي أركان الإيمان فإنه سلفي ولو خالفهم في المسائل المتعلقة بحقوق ولات أمور أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجعوة إلى الله أو الموتف من البدع والمبتلئة Kenapa tadi beliau sebutkan sangat penting menerangkan prinsip Nabi Muhammad SAW dalam al ini. Karena sekarang pilihan keluarnya sudah tersamarkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan Ahli Sunnah. Prakteknya berbeda. Ketika mereka mengira bahwasanya, Ketika... Siapapun orang yang mencocokkan salafus salih Nabi Muhammad dan identik Dengan tiga generasi pertama ini Siapapun orang yang memiliki pakat Mereka cocok dengan mereka dalam hal Tauhid ulubuyah Tauhid tauhid ulubuyah Atau mencocokkan mereka dalam hal Rukun iman, rukun islam Maka dia adalah salafi Maka dia adalah pengikut Nabi Muhammad Walaupun misal mereka memisihi seluruh salih dalam hal bagaimana bersikap kepada pemerintah. Bagaimana kaedah amal ma'ulf menghidungkan. Bagaimana berdakwah kepada Allah. Bagaimana sikap terhadap ahli bintah dan yang menjelaskan beda. Ini tidak penting bagi mereka. Yang penting kalau sudah misalnya, ini yang disebutkan dengan pilar yang disambarkan tadi yang penting kalau orang itu sudah tau tawhidnya sudah bagus kemudian bahasan tentang cabang-cabang keimanan dan keislaman oke, okay? berarti dia sudah benar walaupun bisa sikap pada perintah berlebihan menuhankan atau na'udullah melecehkan Enggak masalah. Atau ketika Amal mau mau menungkar, ada komunggaran adalah baharin. Atau berlebihan lihat. Nah, ingkari aja tuh habis semuanya. Atau langsung dakwah. Silakan dakwah apapun pun. perlu dimulai dengan tauhid, dakwah apa aja penting dakwah. Atau ngapa-apa mendaur dengan semua para pelaku kejahatan. Mereka kamu Itu adalah bagian dari cabang yang tidak mengapa? Selama orangnya sudah terlihat, enggak. Inilah wujud kata beliau. Inilah Pilar yang tersamarkan itu. Orang kok sudah terlihatnya bagus? Urutan lembut-lembut Islamnya bagus. Cabang-cabang harus seperti praktik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya tadi saya sebutkan di awal biadat uttariq ayaw satuha kata imam al-murawi al-mahajah adalah jalan yang baik itu jalan pertengahan sikap anda atau sikap kita kepada para dosa besar gimana sikap tengah -tengahnya? bukan kita kemudian full loyal atau kemudian kita gak berteman sama sekali gak gitu, harus tengah-tengah Sikap kepada pemerintah, sikap ketika maronai mukab, apa yang harus diprioritaskan kita berdawah, semua itu adalah Muhammad ada. Al-Mushahhir al-Kiram para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Wa ala al-sunnati jamaah ad-bayan. Hal ini al-muhim fi karya al yang al dari wal buku tidak ada yang minha kitabun min kutubin. Dan para imam ahli sunnah wal jamaah mereka telah menurunkan sisi ini, sisi akidah dari metode beragama Nabi Muhammad SAW baik itu berkarangan yang ringkas atau karangan yang luas atau Bahkan dari semua karangan mereka para imam contoh misalnya Maschari atau imam yang lain. Dari banyak karangan mereka mesti mereka bahas satu ini. Dalam karangan mereka bagaimana manhaj Nabi Muhammad sallallahu dalam hal aqidah. Dan afrad ba'd al-imati kutuban khassah fi ibraj hadzal janib aw ba'dih. Sebagaimana para imam mereka telah mengarang kitab khusus untuk Memunculkan khusus, menampilkan khusus, mengarang berkaitan dengan manhaj Nabi Muhammad SAW, metode beragama Nabi Muhammad SAW dalam perkara akidah. Kamastafawo fi dzikra hadal bab ashabu umahat fil muqtad. Sebagaimana telah banyak buku berkaitan dengan sisi ini bahasan tentang prinsip Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah. Dan dikarang oleh para yang ulama senior seperti Imam al lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah bahkan disebutkan Al-Bukhari mazalan قَدْ ذَكَرَ كَثِيرًا مِنَ الْأَبْوَابِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا الْجَدُوءِ الْعَمَلِيِّ مِنْ طَقَدِ السَّلَفِ فِي فِسَاحِهِ bahkan Imam Al-Bukhari Beliau telah menyebutkan banyak bab yang berkaitan dengan sisi amal, sisi praktek dalam akidah Nabi Muhammad S.W.S. Di dalam kitab suhinya. Wa afrada kitab dan bu'inwan bahkan beliau menyebutkan satu kitab khusus dengan judul. Kitabu Iktisam bil kitabu sunnah. Kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karangan Imam Bukhari bahkan. kemudian beliau sekarang menerangkan bagaimana metode pengalangan dan saya akan tutup dengan hal tersebut dan kata beliau wakat hawatu isti'aba amatil masail allati tamassil hajad ila bayani huwa ibraziha dan aku kata beliau telah mentoba yaani mengumpulkan masalah-masalah yang umum yang sangat butuh untuk diterangkan sangat butuh untuk ditampilkan. Waqtatafaitu bikulli babin ladzikay ma yadullu 'ala almas'alah almubawwad laha min alkitab was sunnah wa ba'd alathar. Dalakum unjukufkan diriku dalam setiap babnya berkaitan dengan bab tertentu saya menyebutkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dan athar entah itu para sahabat atau perkataan para ulama dan seperti itulah yang kita akan dapatkan nanti insyaallah kalau ini berjalan panjang dalam setiap bab satu ayat atau dua, satu hadis atau dua, kemudian perkataan sahabat dan kemudian perkataan para ulama. Empat ini. Setelah itu baru kemudian kata beliau, "Sama aqabtu zalika bi'idzatil masai ma almustamatah min albab walati hiya almaqsad walghayah." Dan kemudian setelah menyebutkan ini metode pengarangan beliau Setelah aku menyebutkan dalam setiap bab Firman Allah, Sabda Nabi Muhammad Asal para sahabat atau perkataan seorang alim Maka setelah itu aku akan tambahkan dengan Faedah Yang bisa kita ambil Dari firman Allah tersebut, Sabda Nabi Muhammad tersebut Dan asal para sahabat atau para ulama setelah mereka Dan itulah tujuan dari kitab ini Bagaimana kita mengambil ibrah Bagaimana kita mengambil pelajaran? Bagaimana kita mengambil faedah dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad, athar para sahabat atau para imam? Nah, kemudian beliau menyebutkan berkaitan dengan tahrij hadis dalam kitab ini. Wa amma ma yata'allaqu bi tahrijil ahadits wal athar. Sedangkan berkaitan dengan tahrij hadis hadis dan juga asar pada kitab ini, fa al hadis Al-Asrul fi al-Sahihin atau ahdihnya, faill aku tafii bi Metode beliau. Kalau misalnya asar hadis tersebut, asar tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka beliau akan sebutkan langsung. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini prioritas beliau. Fa in wa ashab al-Sinani al arbaah wa Ahmad ibtafiyyu bi azwi ilaihim juga. Kalau misalnya hadis tersebut atau tersebut berlaku melalui ashabul sunan abu Dawud, Hermidi, Nasairi, Munaja, dan juga ditambahkan dengan Ahmad, maka saya juga akan merujuk kepada mereka. Metode takrir hadis dalam kitab ini. Kama ini akabtul ahadil ala tila'at fi syiah ini dihukum Imam Al-Bani. Juga aku akan tambahkan kata beliau. Kalau misalnya hadis yang aku sebutkan itu tidak atau Eh, tidak disebutkan dalam sebuah Bukhara dan Muslim. Tidak dipakai dalam sebuah dan Muslim. Misalnya, Ashab Sunan dan yang lainnya. Kitab-kitab musnah. Maka aku akan menambahkan takhrij. Dan juga penilaian Syekh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani tentang hadis tersebut. Sahihkah, hasankah, ba'ifkah. Wallahu as'alu ayyid ala hadil amal khalis ala wajihi. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal ini ikhlas hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mubarakan nafian ibadah menjadi amal yang diberkahi. Bermanfaat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala semua kita pembaca. Innahu waliyun dhalika walqadru alaih sesungguh Allah subhanahu yani, wa ta'ala. Wali untuk hal tersebut dan mampu untuk memberikan berkah kepada semua kita yang belajar ilmu agama. Salam Allah ala Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa ashabat Dan salam salam salam Kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW Para sahabatnya Dan juga keluarganya Semuanya Wallahu alam bi Inilah kurang lebih mukadimah Berkaitan dengan kitab yang akan kita baca Yang berjudul Ibah al Hajja Fi bayani sabili salaf Fi akhdi ddini wal amal bihi Wa da'amati ilaih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 dari kitab ini, semua berkaitan dengan prinsip aqidah, ahlu sunnati wal jamaah, dalam banyak hal Wallahu alam bismillah <coughs> mudahan bermanfaat salat dan khilaf, uh, saya mohon maaf mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah kepada semua kita uh, Uh, saya di sini teman-teman kru yang juga kemudian bekerja Dan semua al-musyahidun al-kiram Faham merisa di luar sana Yang aktif di live Facebook dan juga Youtube Allah subhanahu wa taala memudahkan panjangkan umur kita Hingga kita bisa selesaikan kitab ini Dan tentunya seorang Muslim Memiliki manhaj yang baik Metode beragama yang baik Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW Dan paham para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim Jami'an Salam al-khalaf Assalamualaikum Subhanakallahumma hamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwa dengan cara berikut.